Озвучено студією Руда Книгарня читає Хеля. Розділ перший. Регенерація. Їй хотілося якнайшвидше усамітнитися у спокійному чистому закапелку, але на вулицях французького кварталу, який заполонив галасливий строкатий безтурботний натовп людей. Зі зміненою у різний спосіб свідомістю, таких місць вже годі було шукати липневого теплого вечора. Звідусіль лунала бравурна музика, кожна найтихіша нота якої вибухала у голові лип гучними петардами. Знемагаючи від пекучого болю в нижніх кінцівках, що супроводжувався нестерпною нудотою, лип, Випадково вдихнувши хмаринку цукрової пудри, мало не вивернула увесь вміст порожнього шлунку просто посеред гамірної вулиці. Дівчина-рвучко повернула у напрямку туалетів, які вона запримітила біля культового кафе Дюмонт. Шкутельгаючи поміж численних столиків у цій туристичній пастці і намагаючись не збити з ніг метушливих офіціантів, Дівчина нарешті дісталася до вільної туалетної кабінки Вона втомлено присіла зверху на унітаз Не переймаючись жовтими краплями, що рясно вкривали кришку Стогнучи від болю, дівчина підтягла потерті джинси вище розпухлих колін Шкіра на колінах почала тверднути, набуваючи сталевого відблиску. Біль ставав інтенсивнішим Запалені на бряклі суглоби втрачали еластичну гнучкість. Тремтячими руками дівчині вдалося дістати зі шкіряного наплічника невелику прямокутну скриньку. У скринці залишалося два металевих шприци. Вона на силу зняла зубами міцний пластмасовий запобіжник із велетенської товстої голки і, закусивши губу, і з розмаху зробила собі ін'єкцію у з правого стегна. За долю секунди її тіло почало сильно судомити. Дівчина повільно сповзла на сіру смердючу підлогу, міцно затискаючи порожній шприц у слабкій долоні. У двері туалетної кабінки хтось загрюкав, але дівчина, витягнувши кволі ноги, без жодних ознак життя, Продовжувала лежати на брудній, липкій підлозі. У кімнаті відпочинку наростала паніка. Якась обурена жінка голосно скаржилася, що це місто захопили наркомани. Навіть спокійно в туалет не підеш. Офіціанти, яких вона привела, несамовито гримали у двері, з-під яких стирчали тонкі ноги, вбрані у червоні шкарпетки, із аплікацією зелених вареників і чорні грубі черевики на товстій підошві. «Гей, дівчино, ти там окей? Маєш наркан? Чи подзвонити 911?» Ліберті поволі підтягнула тремтячі ноги під себе і кволо відповіла. «Так, маю антидот. Ідіть геть, не турбуйтеся». «Ти впевнена?» – наполягав чоловічий голос. «Може, відчиниш двері?» «Все добре, я зараз підведуся. Мені вже краще». Лип, спираючись обома руками на унітаз, на силу встала навколішки і, пересилюючи нудоту, почала повільно підводитися, тримаючись руками за тонкі стінки кабінки. Вона помітила, що її коліна почали зменшуватися у розмірі, а шкіра набула здорового рожевого відтінку. Дівчина відчула знайоме приємне тепло у суглобах. Під дією вакцини спазматично стиснутий шлунок розслабився і тягуча, виснажуюча тіло нудота відступила. Лип на швидку руч запакувала коробку зі шприцами до бежевого рюкзака і опустила штанки джинсів додолу. Вона вже збиралася вийти із туалетної кабінки як несподівано усвідомила, що увесь той час коли вона регенерувала на гидотній підлозі туалету найвідомішого кафе у Новому Орлеані, хтось постійно перебував у сусідній кабінці. Раптом їй під ноги впав сріблястий мерехтливий конверт. Ошелешена дівчина моментально нахилилася, щоб його підняти. Краємока вона помітила, що той чи та, хто ховався поряд, ймовірно пересувався на міцних волохатих лапах – Схожих на собачі Лип недовго роздумуючи Запхала сріблястий конверт У бічну кишеню рюкзака Помивши руки Та освіживши обличчя Вона вийшла із туалету Одразу наштовхнувшись На високого чорного хлопця Який, здавалося Чатував на неї біля дверей Лип мала намір Прошмигнути повз непомітно але юнак вже впритул наблизився до неї, і вона не встигла зробити рятівний маневр. «Я радий, що ти жива!» – напівглузливо сказав хлопець. «Так, все норм, дай пройти». Дівчина вже помітно нервувала, хоча навколо було достатньо відвідувачів, але невеликий закапелок надійно ховав їхні постаті від людей – яких цілковито поглинуло споживання смажених глибких пончиків, густо посипаних цукровою пудрою. «Хей, я тільки хотів переконатися, що ти там не скопитилася від фентанилового передозу. Нам тут ще знову тільки трупа бракувало». Юнак відступив у бік, пропускаючи дівчину вперед. Лип вже хотіла залишити його із думкою, що вона наркоманка – але потреба нових знайомих у чужому місці вимагала сумнівних на перший погляд дій. «Це не те, що ти подумав. У мене діабет з дитинства. Першого типу. Я інсулінозалежна». Дівчина ляпнула перше, що прийшло їй на думку, і з викликом подивилася на чорного юнака. «Окей, співчуваю. Мене звати Пол». Він простягнув дівчині міцну долоню яку вона одразу ж потисла. «Либ», «Либі», «Либерті», вже впевненіше сказала Галя, яка щойно придумала собі нове ім'я. «Окей, Либ», – широко посміхнувся, блиснувши білозубою американською посмішкою Пол. «Сподіваюся, це твоє справжнє ім'я». «Ти не уявляєш, наскільки справжнє», Вакцина почала діяти, і дівчина відчула себе більш впевненіше. До неї повернулася її звична балакучість та дружелюбність. «Слухай, Пол, я тут проїздом. Чи не знаєш, де я могла б вийняти якесь дешеве помешкання?» Вона запитально подивилася на юнака своїми великими очима кольору лісової ліщини і посміхнулася. «Дешеве помешкання у центрі туристичного міста? Моя тітка має кімнату на горищі. Тільки це на Бурбон-стріт. Не знаю, чи тобі підійде». Галя уяви не мала, про що він говорить, але на вулиці вже сутеніло, тому вона вирішила прийняти цей варіант. «Чуєш, у мене зміна закінчується за годину. Якщо почекаєш мене, то я проведу тебе до тіченої квартири». Дівчина завагалася на мить, але бажання мати хоч якусь компанію у незнайомому місті схилило її до прийняття позитивного рішення на рахунок пропозиції високого пола. Хлопець дивом знайшов для Галі порожній столик. Він приніс паперовий стаканчик із лате та тарелю квадратних пухких беньє. Вона із задоволенням зробила великий ковток гарячого лате – і роздмухуючи навколо себе хмаринки цукрової пудри, із насолодою відкусила шмат великого смаженого пончика, демонструючи апетит, якому позаздрив би й вовк. Isn't it how we